Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do escola show edição número 33, hoje que é sexta-feira 13. É, descobrimos o problema, né? Sexta-feira 13, as dicas começam agora, para você que está ouvindo ao vivo, são 8 horas e 16 minutos, e aí você se pergunta, por que 8 horas e 16 minutos? Senhoras e senhores, tivemos um, um probleminha, para você que não ouve ao vivo, você não vai perceber, porque aqui nossa equipe é competente. Um e profissional do programa vai roar bonitinho. Calde Newton sempre ajudando aí na produção. Exatamente. Demorou é nós. E aí o que que acontece? Não conseguimos transmitir ao vivo pela rádio. Esse programa estamos transmitindo em um servidor emergencial em respeito à galera que sempre acompanha a gente ao vivo aqui, certo? Então o endereço tá na nossa página do Facebook. Estamos provisoriamente no naquele Listen to My Radio, que é um monte de rádio pirata faz por aí a transmissão. Tivemos que pegar. É o jeito. Tivemos que pegar, né? Porque a sexta-feira 13 veio com a bruxa e ela já levou o nosso servidor da e Rádio embora. É, vamos vamos ser bem sincero. É. é a falta de, de profissional. É verdade. profissionalismo é da dos diretores da, e é dos da é Rádio. É verdadeiro É verdade. É verdade. Vamos não querendo descer lenha não, mas olha, Vamos falar sério aqui, faz mais ou menos uns 3, 4 meses que eu não vejo o diretor da E-Radio, isso é verdade. Sem contar que verdade. o e-mail que você me mandou para eles há, em torno de uns 4 meses, até hoje não obteve resposta. Exatamente, você vê, isso daí tá sério, entendeu? Inclusive, quem sabe, quem sabe a edição 32, que foi a da sexta-feira passada, seja a última edição do Escolachão na E-Radio. Pode ser, pode ser, pode ser. Esse programa sempre vai buscando contato aí com as outras web rádios. Temos a parceria com o pessoal da IAS yes Bananas em rádio santafe.net e todas as outras rádios são bem-vindas para parceria. Principalmente... E até porque pelo carinho que eles têm com a gente e pelos ouvintes que eles Sim. estão nos trazendo, nós Sim. não podemos deixar de apresentar o programa também para eles poderem apresentar o Compacto aos sábados e domingos. Né? Não jamais, jamais nunca, nunca, nunca. o Escola Show continua vivo, não é nada que derrube, certo esse programa. Muito bem. Eh, como a gente tá fazendo aqui um uma, uma rebolada aqui ao vivo para poder caber tudo certinho o programa, ficar né? Aquele negócio bacana na reprise. A gente não vai ter música nesse primeiro bloco, nesse primeiro bloco para quem tá ouvindo ao vivo, certo? Porém, no próximo bloco a gente já regulariza tudo isso, porque olha, eu vou te falar, essa é sei, rádio. Lembrando o povo cá, que gente... hoje também tem o um Esculaquê. Nossa, temos cara. o as previsões do horóscopo com o João Dudu. Exatamente, Vontu do Grande João Dudu também temos, lógico aqui você não pode perder. Os classificados do Escula Show, temos o Show no mundo das curiosidades. Também temos o nosso querido Professor Cidili e Professor Salsicha também aqui respondendo as dúvidas da galera. E uma novela especial para você. Uma novela, é... No, novela, cara, esse negócio, falando de novela né, você viu, né, na televisão o carrossel foi embora, saiu do ar e aí meteram um aviso né, falando, olha, não deu audiência vamos tirar no que vem, quem sabe volta você vê como os caras na no SBT não tem o um mínimo, né, pra novela os caras não estão nem aí. Eles não tem respeito você já, já imaginou a Rede Globo tirando uma novela das oito porque não tá dando audiência cara? pelo amor de Deus, aí dá, dá cadeia o negócio, cara. Os caras tirando, já pensou os caras mandando a notificação? Estamos retirando a novela das 8 porque estamos com a baixa audiência no lugar estamos cedendo o horário para a Igreja Universal do Reino de Deus. Sei lá, mulher, vamos passar o show da fé com é... um outro lá, cara. Beleza. Com RR Soares. Olha, vou te falar, esses caras aí é, bom, não vamos nem falar muito que depois gera polêmica, o pessoal vai falar: "Não, vocês estão falando dos caras aí que tá trazendo a paz". Deixa, deixa os caras lá, Bom, escola Show Rolando, senhoras e senhores, a forma de participar, você já sabe, é só pelo nosso facebook, facebook.com barra escuta Show, você vai lá, preenche o nosso mural e manda o recado a página do Facebook, inclusive, que tomou upgrade, lá tá melhorzinho agora. Nós temos, olha só, as opções para você participar desse programa. Se você quiser, você publica no nosso mural. Ou se você quiser, você dá uma olhada lá na página do Facebook, tem ali a seção ali do menu, né, com fotos, não sei o quê, opções curtir, vai ter lá a opção caixa postal. Grave seu recado, você clica manda o seu recado pra gente, ser grava lá publica o endereço do recado no mural e a gente toca aqui pra você participar ao vivo em Viva Voz, neste programa muito bom. posso fazer uma pergunta? diga rapaz, eu não entendi com uma menina ficou estranha comigo como assim? Por quê? É, ela perguntou se eu tinha vícios, eu falei pra ela que não é. que eu só bebo e fumo quando eu jogo ela Deus... sumiu nossa senhora, mas aí também é sacanagem cara sacanagem, olha vamos as notícias, essa notícia aqui ela não é Ela é mais ou menos bizarra, né? O primeiro homicídio na Galeria do Rock, galeria do rock Na Galeria do Rock Um dos pontos para você que é de São Paulo E para você que já já passou por São Paulo Sabe aí, a galera fã de rock Rock'n'Roll A Galeria do Rock Ela geralmente é né? a central do suicídio, né? Do homicídio não, não, Sacanagem a tô tô Sacanagem Se você falar isso daí Vamos até trocar a trilha Por favor, Cléo Deníceo Porque meu pintinho amarelinho Pra gente falar no, no Tem um presunto? Do... É, não, não dá pra gente fazer uma notícia assim, né? Vamos lá o negócio seguinte é o que, que acontece... Uma mulher foi morta com um canivete pelo ex após um bate-boca na Galeria do Rock em São Paulo na quarta-feira, dia 11. Rolou uma discussão aí... Parece que essa moça, que é a Renata, estava discutindo com a atual namorada do tatuador Rodolfo Prisgui de Almeida Lopes... E aí ele parece que não gostou aí do que ela tinha falado da atual namorada dele... Ela que já teve um caso com esse cara, essa Renata... Olha o rolo aí, tentando entender a situação o cara acabou com o um canivete ele foi, atacou a mulher ela caiu, não conseguiu chegar com vida no hospital, e ele foi preso com o mesmo canivete e uma machadinha, meu amigo, olha só você vê, esse povo é louco, cara cuidado gente, Caraca. você vê é, as notícias do Brasil que vem chegando aqui também pra gente, afinal não é só, né, as notícias zoeiras que chegou atrás de notícia que foi uma bomba essa semana, foi aquela tal de fêmea que eu já falei aqui nesse programa, as mulher que protesta com o peitinho de fora, e tal, né, aquele negócio. Pois é, chegou um documentário que revela que o grupo feminista Femina na verdade era contra era controlado por um homem. Opa! Que... ele? É, pois é, parece aí que Victor Izbyatski, tido como um simples consultor do Femina, na verdade era um dos criadores do movimento e liderava ele até um ano atrás. Pois é, Eu olha... entendi porque que elas ouviam ele. Por quê? Porque ele é Izbyatski. Ah, tá. Esperto. <risos> Muito bem, Abner Rodrigues, as observações das notícias da semana. Outra notícia no mundo da música, você vê, talvez o possível fim da banda Polo. Sim, parece que o vocalista da banda Polo, o Adriel, tem uma desaparecida, sumiu, certo? Ficou um tempo incomunicável com o resto da banda, se enfiou lá com a namorada dele para casa do tio, não atendeu o telefone nem nada. E com isso, já outros dois integrantes da banda, o Tominho e o Diário, DJ Calfani anunciaram que estão deixando a banda inclusive citaram no Facebook no Twitter aí comentários aí com a falta de respeito que o Adriel teria com o Os fundos da banda, Não, mas né? o povo não soube entender, rapaz. Não sou porque? Não soube entender. Ele foi causar um milhão de vagalumes, pô. Nossa, tá nada, né? perguntar uma a uma, né? Até, juntar um um, Até né? ele juntar 1 um milhão de vagalumes, ele tem que ficar uma cota sumida da subida da banda mesmo. Não, realmente, realmente você vê aí, olha só. E agora para você que tá no Rio de Janeiro, boa notícia. A Supervia vai ressarcir um passageiro Quando, quando o trem parar, disse aí o secretário de transportes, né? O que que acontece? Vão criar aí um esquema, certo? Para que quando tem trem para e dê problema lá nos trens, eles vão ressarcir no mesmo momento o seu bilhete de metrô certo bilhete de trem é uma coisa que parece que não é nada, mas é uma grande vitória Sim, já. Sim, mas é eu uma... quero ver como que eles vão fazer isso no em horário de pico. Não, realmente. Deu um pouco. De... como que os caras vai conseguir ressarcir todo mundo? Vai começar a gerar prejuízo, tem que ficar de olho aí, mas o negócio aqui no Rio tá valendo então a gente não espera já é alguma a hora... coisa a gente só quer saber como que eles vão fazer para ressarcir todo mundo que estiver Dan é sendo prejudicado né exatamente eu não vejo a hora dessa notícia chegar aqui para os lados de São Paulo também o ex-irmão, o ex-irmão não, que isso ex-irmão, tô louco, o irmão aliás, na verdade, ex-irmão, não, vai vai, vai, vai o irmão do goleiro Bruno, certo é foi acusado de estupro foi acusado de estupro lá no estado, da onde que tá o estado? Aqui? provavelmente Minas, hein? não não, acho que não foi em Minas não, se não me engano aqui foi no Nordeste, é, a informação veio aqui muito em cima pra gente é muito texto aqui pra gente pegar na hora mas o que que acontece, ele já tinha um crime esquematizado tentando se aproximar da, da vítima e a três semanas. E aí, o que, que acontece? Ele acabou é, pegando a moça aí e agora está sendo acusado. Bom, vamos ver o que que acontece. Essa família realmente é muito unida, né? Muito unida. É um negócio complicado aí. eu escola Show trazendo as notícias da semana para vocês, senhoras e senhores. Vamos fazer o seguinte? Para regularizar agora de vez este primeiro bloco, vamos... Então agora há um momento do horóscopo E também mais um quadrozinho muito bacana para vocês aqui no escola Show para finalizar essa zica que deu E vamos ver se agora no próximo bloco O negócio vai normal horóscopo, horóscopo, horóscopo. O seu signo. Olá, chegamos agora com as previsões Para o seu signo durante esta semana A para você que é de Ares Alguma liga próxima poderá se afastar, Ariadna Mas aí você relaxa, você sabe que provavelmente tem um macho na parada Que a mulher só some por causa disso Previsão agora para você aqui de touro Taurino, algumas pessoas você sabe muito bem que gostam de ser paparicadas lambidas Um conselho para você, Taurino Indique para essas pessoas adotarem algum cachorro Assim elas deverão ser lambidas Previsões agora para você aqui gêmeos Eu sei que você anda meio perdido ultimamente, geminiano Uma dica, cumpra o um GPS para se localizar Voltamos após o intervalo com mais signos para vocês. Escula Show apresenta Jornal Irracional. Boa noite. Maradona veio ao Brasil e comeu feijoada. Na volta teve uma crise de gases no aeroporto. 54 voos foram cancelados e 16 atrasaram. Música indústria fonográfica confirma Roberto Justus vai lançar novo CD. E sete parentes dele terão direito a tratamento psicológico? Brincadeira de mau gosto com torcedores do São Paulo. Distribuíram na Porta do Morumbi convites para um mês grátis de sauna gay. E não vão poder contar com a torcida por quatro jogos como mandante. Além da falta de torcida após aceitar o convite, o São Paulo ainda foi eleito o pior clube de 2013. Vasco e Corinthians vão recorrer. Uma boa noite. Jornal Irracional Muito bem, estamos de volta aqui com o Show. É, cara, você vê as notícias do Jornal Irracional são realmente fenomenais. Olha só... É o Skula Show aqui, olha, nessa sexta-feira 13, meu amigo. Eu nem lembrava que era sexta-feira 13, rapaz. É... Agora que a gente é todo misticismo na sexta-feira 13... Será que vai passar o filme do Jason lá na Globo? Não, ser... Provavelmente no SBT. O SBT passa muito filme de terror. É verdade, né? Tem que passar. Tem que a passar não ser que mesmo. eles deçam o comunicado. ó Não estamos passando o filme do Jason por isso antigo não dá mais audiência. É verdade, cara. Pelo amor de Deus. Os cara cortar o carrossel, cara. Ei, que beleza o SBT. Os caras colocam, em troca disso, vamos colocar a saga Crepúsculo. <risos> Exatamente. Exatamente. Você vê aí... Bom, o uh, que que a gente faz agora aqui neste programa? Vamos às notícias? Agora não, é aquelas notícias estão, pelo amor de Deus, né? Também não vamos falar de coisa tão séria aqui. Vamos falar de recorde sim, de recordes, senhoras e senhores. Uma cadela, uma cadela do tamanho de um tênis bate o recorde como menor cão do mundo. Como é que tem que ver o tamanho desse tênis, né, rapaz? Vamos ver não. Ó, calma aí, olha só. A cadela da raça Chihuahua, tinha que ser Chihuahua, né? Chamada com Millie, entrou para o Guinness Livro dos Recordes como o menor cão do mundo. A cachorra tem apenas 9,65 cm de altura e vive com sua dona, Vanessa semler em Dourado, Porto Rico. Ela vai ser uma edição aí do do, do, do, do, do livro de 2014 dos Recordes Guinness, não é? E ela aí medindo nem 10 cm meu amigo, caramba. Bom, pra falar a verdade, eu tiraria os Chihuahuas da... Da rede de cães, né? Da rede Da rede cães. não, da... Ah, legal, da família... Da cães. família canina, isso. é isso. Certo, por quê? Parece rato. Parece, né, cara? Não, e esse cachorro é aquele cachorro que você tem que tomar cuidado. Se você tá vacilando na rua, você pisa. Porque eu já pisei uma vez sem querer, cara. Eu pisei no você cachorro. Você matou, né? Não, não, não. Eu não cheguei a matar, não é assim também. Mas eu pisei na pata do chihuahua desse daí, a mulher do lado ficou horrorizada, né? aquela dona do do do, do cachorro tava ah, "Desculpa, não vi como que eu vou ver não é uma porrinha desse tamanho, no só não tem como ver, né, cara?" É um espermatozoide ambulante. Não, é, pois é, pois é. é realmente Senhoras e senhores, o Escolachô Rolando agora 8h30, 8 h agora um programa edição especial sem intervalos comerciais certo? E rádio vai pra casa do chapéu, antes que eu me esqueça certo? Que fica aí sacaneando com a gente aqui, meu. Esses Ai, amadores tchau. esses filhos da mãe, cara, filho da mãe e olha só, música de fundo rolando aqui olha só quem é, quem é a diva todo mundo já sabe, Gretchen, a rainha do bumbum, ela está se aposentando, e senhores. E hoje, hoje devido à aposentadoria da Gretchen, a gente fez um esculaquete especial, um esculaquete especial, uma música para despedida, despedida da Gretchen, né? Um especial uma homenagem de coração esperamos que se que que essa música chegue à própria Gretchen, inclusive esperamos que ela não nos processe depois disso, não é? E uh, vocês vão acompanhar no final desse Agora programa... que ela vai se aposentar da vida artística, rapaz. O que é... Você acha que ela vai fazer? Cara, ela disse nas notícias... Será que ela vai que voltar a ela... garçonete nos Estados Unidos? Não, cara, eu acho que não. Isso daí foi alguma manobra de marketing ali, não pode ser, cara, não pode ser. não Essas pode... pessoas quando somem da mídia resolvem fazer alguma coisa para aparecer de novo, né? Sim, pois é, agora ela tá bem, tá casada, né, pela eu décima. Eu não tô mais ouvindo falar na Geise Arruda falando nisso. Geise Arruda também sumiu, cara, Geise Arruda. Cadê Geise Arruda, senhoras e senhores? Se vocês tiverem notícia, por favor, avisem a gente em facebook.com. Show. Falando de sexualidade, de, de, de malícia, né olha só essa notícia. A americana cobra até 200 dólares por massagem com seios gigantes. Olha que maravilha aqui. A americana Christy Love, que parece a Juliana do Agora é Tarde, né ela, ela que se tornou famosa ao oferecer um serviço de massagem curioso no qual utiliza seus seios enormes para realizar os procedimentos. Uh, a Cristi que possui um site próprio olha a foto, olha o tamanho do peito dessa mulher a massagem como a mão de corda Pela... <risos> a Cristi ela que possui um site próprio no qual anuncia sua categoria de massagem a firma cobra até R$ 200, reais, ou seja, uns 460 mango. Não, R$ 200 reais, não, 200 dólares, né? Agora assim, agora é explicado, R$ 460 reais, mais ou menos por uma hora completa de massagem sensual, mas que também oferece uma modalidade não sensual e cobra 150 dólares por pela hora. Se eu encontro uma dessa na luz, eu não pago R$ 3 para ela voltar para o Jabaquara. Não, mas olha, você não pode inovar porque para ela ficar só abraçadinha ao cliente, ela cobra 80 dólares aí E tem gente que procura hein? Ela mata asfixiado Tem gente que procura porque ela diz aqui ó é A americana afirma que consegue faturar Até mil dólares por dia Olha que maravilha Olha que beleza É aqui de bengala dos seios ela, ó, O peito desse ela tá quebrando vidraça de banca Por isso que ela tá ganhando dinheiro desse jeito Pelo amor de Deus Ela um de tem, tem um campo de força em volta dela Tem um campo de força Pelo amor de Deus Eu não quero um negócio desse nem a força meu amigo, bom, o um negócio, vamos fazer o seguinte, vamos para o Professor Cedilha agora, segundo bloco já começando, né, sem, sem intervalo a gente fica meio maluco aqui nesse negócio. Fica perdido, a gente não fica. vê o tempo passando. Não, mas então vamos agora para o Professor Cedilha e daqui a pouquinho a gente tá de volta. Música Muito bem, senhoras e senhores, é, estamos novamente reunidos aqui para mais uma edição de Cultura e Saber. Pelas ondas magníficas do Escola Show, eu, professor Cedilha, ao meu lado, o nosso querido professor Salsicha. Boa noite. Só isso, né? Boa noite e nada mais. Tá <risos> Boa noite aos ouvintes do Escola Show. Boa noite, professor Cedilha. Muito bem, eu que estava vindo de uma... De uma pesquisa que foi realizada na Universidade de Massachusetts Foi convocado, não é, para o de salsicha Para a gente descobrir lá a diferença entre o marceneiro e o bebê E vocês descobriram a diferença? Não, exatamente, exatamente Descobrimos a diferença entre o marceneiro e o bebê Depois das pesquisas foi comprovado que enquanto o bebê prefere mamadeira O marceneiro já prefere madeira de qualidade, não é? Não Bom, é, vamos então agora começar aqui as perguntas dessa semana Perguntas que as pessoas mandam pra gente através aqui da redação da Fudesp Por favor, professor Salsicha Boa noite, vamos pegar a carta do um ouvinte aqui a Carta da Josefina Qual a diferença entre mama e seio? Bom, muito bem, minha querida Josefina, essa pergunta muito coerente da sua parte, e vamos à diferença entre os dois, certo? O seio é uma parte do corpo, enquanto mama é uma ordem, é claro. Caralho. Professor, é verdade que já existem projetos científicos para criar animais híbridos? Misturando espécies e tudo mais? Sim, sim, é verdade. Inclusive, muitos desses animais é, trabalham para a segurança do lar. Né? Existe, por exemplo, o cruzamento da girafa com o pitbull, que resulta num cão de guarda para sobrado, não é? E ainda na área da segurança doméstica, nós temos a cruza do porco espinho com a cobra, que resulta aí no arame farpado vivo. Vai mais é a última. Na frase, depois de 10 anos de casamento, ela decidiu trair o marido. Aonde está o sujeito? Bom, olha, essa frase já mostra o caso de um sujeito oculto, não é? Que quase sempre pode ser conjugado embaixo da cama ou até mesmo no guarda-roupa. Música <risos> Bom, é, antes da gente encerrar que Eu queria mandar um abraço Porque eu fui reconhecido Professor Salsicha na rua Essa semana, não é? mas precisamente numa lanchonete Onde eu fui comer E aí me perguntaram oh, Você não é o professor Cedilha Do escola Show? E eu disse que sim E aí o pessoal decidiu Não me cobrar a conta Então fica aqui o abraço Pra Hamburgueria Piriguete Certo? A Hamburgueria Piriguete Onde o hambúrguer é 100% vaca Um grande abraço para vocês Uma boa noite Música bem, professor Cidile professor Salsicha aqui nesse programa, trazendo o conhecimento para vocês aqui no Escola Show, nas ondas magníficas do Escola Show, transmitido aqui ao vivo pelas gambiarras marotas do sistema Escola Show de transmissão e retransmitido no seu especial pela rádio santafé.net, né, é vou falar para vocês, eu vou falar para vocês Eu ainda não decorei o endereço aqui do do, do stream. Colachou.listening2myradio.com. Exatamente. colachou.listening2myradio.com. O Tio é o 2. Nós né? tínhamos um ouvinte que é. mandava uns recados pra gente que a gente se matava pra tentar decifrar, Sim, você quero, lembra? Eu quero, eu quero ver ele acessar isso. E eu saber. quero <risos> Agora eu quero ver ele acessar. Ele não vai ouvir a gente nunca mais. Nunca mais ele ouve a gente aqui. Nós estamos, então, transmitindo para vocês, certo? Até às 10 da noite, ao vivo, nesse caráter experimental aqui, nesse... Nesse sistema muito louco aqui que a gente desenvolveu, certo? A risada deu uma engasgada muito bem, tá certo? E o negócio é o seguinte, você pode mandar o seu recado pra gente em facebook.com.br Escula Show, certo? Não esqueça de conferir lá na nossa página do Facebook a nova função Grave Seu Recado e também a audioteca com vários quadros para você ouvir o programa, certo? Os melhores, o um porri melhores para você, né? E, bom, vamos agora aqui... Eu abri a enquete no meu Facebook, na minha página pessoal. Você abriu uma enquete? Isso. Ah, Eu fiz uma pergunta aqui se alguém souber do paradeiro da Geise Arruda para publicar no nosso mural. Tá certo. Por favor, né? Por favor. Se alguém souber tiver notícias, publica aqui pra gente. E vamos à notícia. Uma mulher, olha só, essa americana, filha de uma mãe, ela foi presa porque ela discutiu com a filha. Por causa de limpeza da casa e tal, só que o detalhe foi o seguinte. No calor da discussão, a mãe acabou usando uma arma de chocos na filha. Olha que beleza. Os policiais do condado de Pasco na Flórida prenderam uma mulher de 48 anos que teria utilizado uma arma de choque contra a própria filha durante uma discussão sobre a maneira como ela havia limpado a casa onde moram. Cynthia Alexander começou a discutir com a filha Stephanie Thompson porque não gostou como a jovem havia limpado a casa. De acordo com o um relatório do escritório do xerife, a conversa se tornou acalorada e as duas começaram a se empurrar. Em determinado momento, a mãe acabou puxando a arma de choque, que estava no bolso, eu não sei por qual razão, e fez uma descarga no rosto da própria filha, fazendo com que a jovem saísse correndo de casa e fosse vista por um policial que passava de bicicleta. Que cidade maluca, né? policial de bike, a mãe eletrocuta a filha. Mesmo com a filha dizendo que não prestaria queixas contra a mãe, a Alexander, a mãe, no caso, foi detida por agressão grave e foi levada a um centro de detenção na Flórida e eu acho mais do que merecido, né? Mais do que merecido. Também não, uma coisa é você dar uma palmada, outra coisa é você pegar um taser, né, e aplicar na Foi assim que ficou o cabelo dela depois do choque? Não, não, não, é só daí a mulher dos feitos lá, ah, a atriz. É da, da, da notícia antiga, tal. Bom, que Se record, recorde, recorde, recorde, recorde de abobrinha e de cenoura, meu amigo. Olha só. É do quibe? Não, o quibe não vem. É só a abobrinha <risos> e vem só a cenoura. Epa! Mas o negócio é o seguinte, abobrinha de 50 kg e meio e cenoura de 6 kg e ah! meio. Vem um prêmio na feira inglesa. Olha só quem cultiva esses vegetais gigantes, é o britônico John Etherton, de Mansfield Mansfield, um cara que pode Mansfield não, só se fosse é o concurso de vegetais gigantes aí, é... o rapaz venceu, né e ele já tinha ganho, inclusive o primeiro lugar de outro concurso com um tomate gigante de 2 kg. e 60 Olha que beleza, hein? Realmente Caraca. sensacional. Depois disso, só nos resta ir para horóscopo. E daqui a pouquinho Os a gente volta. Os vegetais mutantes. É verdade, cara. <risos> que com isso, hein? Horóscopo. Horóscopo. O que o seu signo? Estamos de volta com as previsões para o seu signo durante esta semana. Capricórnio. Problemas financeiros graves. Capricórnio. Falta de dinheiro Capricorniano, dinheiro é igual sossego Ninguém tem por muito tempo Previsões para você que é de leão Hora de poupar energia, leonino Caso contrário, não conseguirá pagar a conta de luz Previsões agora para você que é de virgem Tenha mais paciência com crianças Xiii, virginiano, criança é igual pelo Eu sei que você só aguenta se for seu No próximo bloco tem mais previsões para o seu signo Durante esta semana. Vendo geladeira. Vendo mó voceiro. Agora. O momento onde você compra e vende de tudo. Classificados escola Show. Vendo artigos importados do vestuário com preço camarada. A novidade do momento é o boné calculadora. Perfeito para quem quer fazer conta de cabeça. Música Procura-se fazendeiro gay para trabalhar em estábulo. O fazendeiro tem que ser gay, pois a tarefa é cortar o capim e dar pro cavalo. <risos> Quero uma piscina em <risos> Quer uma piscina em sua casa? Consulte-nos. Na Casa das Piscinas, nós entregamos e montamos sua piscina em apenas 5 dias. Com toda agilidade e competência. Casa das Piscinas. Nossos funcionários fazem tudo e você nada. Classificar ficado. Escula Show. Muito bem, estamos de volta aqui com o Escula Show ao vivo hoje pelos Sistemas Malucos aqui da Rede Escola Show de transmissão, não é? Você pode acompanhar em escolashow.listen to my radio.com, especialmente essa semana ao vivo e para você que está acompanhando a gente pela reapresentação especial em radio.santafe.net. Aliás, radio.santafe.net. Um abraço para a galera. Lá de Santa Fé do Sul, interior né de São Paulo O pessoal acolheu a gente com bastante carinho né a Acolheu e você vê e, e trata a gente com respeito Não é que nessa é rádio, filha da mãe Vocês me desculpem Eu quero pedir desculpa aqui é, pro, Primeiro para os nossos ouvintes certo Segundo para o pessoal da Rádio Santa Fé Que não tem nada a ver com isso Segundo para galera lá Que ouve a gente não só pelo Facebook Não só tá acostumado a ouvir a gente pela rádio Ou ouve a gente também pela Rádio Santa Fé É, mas a gente esse programa vai descer a lenha mesmo, cara. vai descer a lenha, porque é uma sacanagem você. Bom, pra trabalhar. falar a verdade, a gente já tá engasgado com a rádio há muito tempo, tá... que é eu bem... converso isso com você. É verdade, né? Faz tempo que eu falo para você, meu, vamos procurar outra rádio, não, porque os caras não é nada profissional. Não é, não, tá tá de sacanagem esses caras, mas tudo bem, tudo bem, não vai ser isso que vai nos derrubar, certo? a gente já tá já estamos comunicando ao alto escalão da e Rádio o nosso desligamento, nesse momento, certo, já, pra, e ver o que que semana que vem nos reserva, mas o programa vai continuar, viu, o programa vai continuar, enquanto tivermos saco para manter essa bagaça, a gente permanece firme, que nem prego na areia aqui nesse programa, bom. Uh, vamos aqui às notícias, olha só que bonita essa mulher, essa mulher colombiana, ela foi presa no aeroporto de Bogotá na Colômbia tentando entrar em um voo para o seu país, levando 2kg de cocaína em uma falsa barriga de grávida, a barriga falsa era de borracha segundo a polícia, o que é engraçado né, porque é uma notícia simples Mas é que eles quiseram pegar a barriga de borracha e fazer como se fosse mesmo uma réplica real, tá ó. Dá uma olhada aqui. Fizeram um imbiguinho aqui, ó, na, no, na barriga falsa da mulher. Fizeram um imbiguinho, fizeram uma linha, tal, querendo fazer uma, uma réplica de borracha para mulher colocar 2kg de cocaína dentro da barriga e ela foi presa e se lascou. Você vê aí que maravilha. É o tráfico de dro... internacional de drogas né que vai rolando aí nesse mundo maluco. Não, um crime que pode dar até 15 anos de cadeia aqui no Brasil. É, ela vai brincando aí. Bom, Rock in Rio tá rolando. né in Rio está rolando. Nesse momento a Ivete Sangalo está cantando. né Eu não entendo isso. Que, que Rock in Rio é esse, Abner Rodrigues? Mitch? Não. Vai tá aí Vett Sangalo, ah. vai tá Alice aqui. Então é um pop, black, Archer Rock in Rio. Pelo amor de Deus, olha só. Você... Não é mais Rock in Rio, não tem mais rock. Não tem mais rock. Não tem mais rock, é agora é o Pop in Rio esse negócio. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E a gente vai ter aí também, ó, vai ter o palco com o tributo ao Casuza, tal, vamos ter aí, eu tava vendo essa notícia, é muito bacana, inclusive, pelo menos alguma coisa de rock vamos fazer aqui, né, nesse Rock in Rio. Nós vamos ter uma homenagem eh ao Casuza que vai ter, ó, Nem Mato Grosso, eh o Frejá vai estar lá também. É, quem mais vai estar por aqui? Rogério Flauzino, Maria Gadu, é, vai ser uma uma homenagem muito bacana que vai rolar no palco do Rock in Rio. Eu queria estar lá, eu vou falar a verdade, eu queria muito estar lá, mas infelizmente não deu, né? Não conseguimos estar no ar nem na em rádio, imagina, <risos> chegar lá no Rock in Rio. Que maravilha, que maravilha esse programa <risos> onde a gente desce além aqui em todo mundo. Se a tua escola Show vai rolando, senhoras e senhores, você pode mandar o um recado pra gente em facebookcom Escula Deixa eu mandar um abraço, aproveitar, né? Falando toda hora do Facebook, mandar aqui a notificação para a galera que está acompanhando aqui o programa com a gente. Olha, vamos ver aqui nas notificações recentes do Facebook, porque de cabeça nós não sabe né? Temos alguns abraços para gente mandar para Kelly Cristina, Lola Marinho e também quem mais aqui... A Erika Aparecida, também a Daniele Oliveira, a Bruna Santana, a Nara Anselmo. A trava língua Anselmo. A trava língua. <risos> língua. A conhece? Bruna Santana é porque ela Bruna. É aquela Bruna. Que que é aquela Bruna? Eu a tenho... de HH ah, que eu tenho Alzheimer, cara. E o resto das pessoas que você falou agora para cima aí foi todo o pessoal que eu acabei de convidar na página. Certo. Também temos aqui Camis Galacha, o Douglas Canônico. Olha Canônico, olha religioso e tal. Também temos aqui Paloma Cordeiro, Zé Anderson, Mary Maroca a Gabriele Martins, Vera Lúcia, Natália, Tony, Nicole, Marlene, muita gente que vem curtindo aqui esse programa escola show Um programa de sucesso, senhoras e senhores. Você vê, pouco a pouco ele vai crescendo e, e a gente gosta, lógico. Se você quiser mandar o seu recado, não importa, meu querido, se você tá ouvindo ao vivo ou se você tá ouvindo reprise, manda pra gente em facebook.com.br Skolashow, certo? Você manda lá, publica no nosso mural, que a gente lê, pode ser recado de hoje, pode ser recado de ontem, pode ser recado de quando você quiser, tá certo? Vamos fazer o seguinte, olha, falando de, de, de, de tá passando chiquititas no SBT agora, tá Não, falando daqui daquele... a pouco os cara corta também, daqui a pouco os cara corta e falando de novela no SBT, que tá aquele negócio estranho, a gente tem um comunicado do mestre para todo mundo, vamos ouvir aqui essa bagaça? É muito bem, senhoras e senhores, moças e rapazes e meninas e meninos Ainda no ritmo de festa das telenovelas Eu venho anunciar a nova novela do FBP Que estreia no próximo dia 32 Vamos ouvir Ah, finalmente eu te encontrei Carlos Miguel Leopoldo Narciso Gilberto Eduardo O quê? É você, Júlio Daniel Fernando Ricardo Ricardo Ricardo? Sim E vim aqui para lhe impedir de uma vez por todas que se põe entre o meu caminho e o de Maria Elizabeth Manuela Carla Nilde. Você! Ora não me faças rir, Júlio Barriga de Bagulho. Ah, é assim? É assim, cara Carlos Miguel Leopoldo Narciso, aquele que parece indeciso. Não seja ridículo, Júlio Daniel, seu pulha Eu desafio para um duelo amanhã Ao pôr do sol Desafia? E você... Pera aí, não, pera, é ao pôr do sol? É Não, mas pera aí, o pôr do sol já é de noite De noite provavelmente é mais difícil de mirar E ter precisão para fazer uma coisa desse tipo Ah, verdade, exato Peço desculpa, estava meio que viajando aqui Amanhã, ao nascer do sol Escolha sua testemunha Eu vou levar o Dunha Mas qual Dunha? Aquele que é amigo do Lochas O Lochas? Sim, primo da Raimunda Mas qual Raimunda, homem? A vizinha da Mara yeah, yeah. Ora, Que Mara, meu Deus A maravilhosa Casa do Alfredo <risos> Alfredo? Que Alfredo? O pai de Dunha Um duelo emocionante pelo amor de Maria Elizabeth Manuela Carla Nilde Quem será o vencedor? Carlos Miguel do Narciso Gilberto Eduardo Ou Júlio Daniel Fernando Ricardo Ricardo Ricardo? Não perca Trocadilhos da Paixão É, Trocadilhos da Paixão Olha só, vamos ver se essa daí O SBT não corta, né Porque o SBT tá realmente Incrível com esses negócios aí, né? <risos> Bom, agora 8 horas e 3 minutos, vamos fazer o seguinte Sidney Magal, Sidney Magal Vem pra cá, Sidney Sidney Magal cantando aqui No School Show, porque olha A gente não tem comercial, então Deixa nós respirar, rapaz <risos> Se o corpo estremece e já não consegue parar Se o som se espalha na pele fazendo suar Se o ritmo é quem te bate que bate com emoção Te abraço, de roço, te esfrego, te sujo então A fruta é madura e árvore não vai cair A roupa lambuza de um jeito que é bom repetir São cinco elementos apunhalando o coração O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão de Neymar Gal aqui no School Show e olha, as notícias não param de chegar. Olha a situação desse cara aqui. olha Isso é perigoso. Você, rapaz, que namora, tá querendo fazer umas aventuras aí, ó. Olha, olha o exemplo do rapaz aqui, olha só. Um ato sexual A3 terminou em prisão na Carolina do Sul depois que o homem brigou com a namorada. <risos> após... <risos> O cara saiu com a mulher e com uma amiga, né? E depois que ele vestiu a roupa, ele viu que a namorada, ele continuou com a menina. <risos> E aí rolou uma briga, terminou em cana, meu amigo. O Terry Anthony Jenkins, de 25 anos, o menino ainda, participou de um ato sexual com a parceira e a prima dela. Após o homem ter chegado ao orgasmo, as duas mulheres continuaram mantendo relações sexuais, o que teria deixado a brincando com raiva, cara. Eu não sei, mas eu ficaria muito feliz... É certo. Da hora, né? Ao ver a cena, o Terry teria iniciado uma briga e puxado o cabelo da namorada. A polícia foi chamada e ambos foram apresentados com arranhões pelo corpo na delegacia ocasionados pelo confronto. No entanto, o Jenkins foi acusado de ter começado a briga e foi detido, liberado sob o pagamento de fiança. Ainda não satisfeito, o homem voltou à casa da namorada e iniciou outra briga, fazendo com que fosse preso novamente, somando também uma acusação de ter utilizado o carro da sem prévia autorização, ele acabou sendo transferido agora para outra prisão, porque a segunda, né, meu amigo, aí também já não dá, né, cara, olha, vai vacinando você aí com a sua namorada, querendo fazer uns negocinho a mais aí, ó, pode acabar acontecendo um negócio desse, né, falam que a fantasia do homem é essa, né, Mas parece que esse cidadão aí não, não lidou muito bem com a pressão, né, ó, óbvio? É, com certeza. Bom, é, vamos aqui a mais notícias. Temos agora a loira. A loira, olha, só a Marilyn Monroe, do século 21 senhoras e senhores, aqui no Escolar Ela, uma mulher de 29 anos, bonita, loira, Courtney Cox. Courtney Cox, olha que beleza. Corta o meu cox. Não, o nome, o nome dela é curtney Cox, é, não, não é a cantora. É corte meu cox? Não, não é corte meu cox. Você tá com essa piada já segunda vez, já, já, já, o pessoal já entendeu, tá bom? Bom, o negócio é o seguinte, uma mulher de 29 anos foi presa no último domingo em Boston City, no estado da Lusiana, depois que ela foi flagrada nadando nua na fonte do Hotel Cassino Horshow. A Courtney, de 29 anos, foi acusada de distúrbios e intoxicação em público. Ela foi presa depois que os seguranças do cassino chamaram a polícia. Após a chegada aí dos cana, a jovem se tornou agressiva, apesar dos agentes terem dado opção de ela chamar um amigo para levá-la para casa, né? Foi a turma do deixar disso tal, mas ela queria a confusão e no fim... A acabou quebrando tudo lá, né? E causando essa essa zona e a Nelly Moore querendo uma pelada na fonte tal, toda erótica. Acabou chamando a polícia e você vê o que que acontece. Daqui a pouquinho as notícias no Escolachou, senhoras e senhores. A gente ainda tá meio perdido com esse negócio de programa sem intervalo, né? É complicado. Ao vivo tal, né, cara? A gente... né Pô, é, tá, tá, tá confuso aqui, mas a gente tá se virando. Esse programa tá indo bem. Vamos a mais uma rodada de horóscopos. Sim, para você acompanhar o seu signo. E daqui a pouquinho a gente tá de volta, hein? Daqui a pouquinho. Não perca ainda hoje a paródia da Gretchen. Ela tá se aposentando... Vamos ver o que, que a gente vai cantar para ela. Orozco, orozco, orozco. o seu signo. Parece agora para você que de aquário. Poderá se envolver com alguém do passado. Algo que é muito bom, aquariano. Assim você reutiliza. Adora pessoa que sabe reciclar. para de peixes. Provável queda de tensão. Tô melhor um susto agora, aquariano. Graças a Deus, né? Melhor que isso fosse uma queda de tensão. Previsão agora que para você que é de câncer. Momentos em na sua vida canceriano. Sem paciência, sem dinheiro, complicado. E após o intervalo, o último bloco de signos para você. Que escudo achou no mundo das curiosidades? Você acha que uma maratona é longa? A mais longa corrida até hoje realizada no mundo foi a transcontinental de Nova York a Los Angeles em 1929. O finlandês Johnny Kalo venceu o percurso de 5898 km em 79 dias. De 31 de março a 18 de junho, chegou com apenas 2 minutos e 47 segundos à frente do segundo colocado, o inglês Peter Gavozzi. Bob Leach, um dublê do circo de Cornwell, Inglaterra, queria ser o primeiro a realizar o triplo desafio Cataratas do Niágara. O desafio envolveu três tarefas, uma viagem em um tambor sobre suas corredeiras e um redemoinho, pular de paraquedas ao lado da alta ponte suspensa no rio acima das cachoeiras e passando por cima das próprias cataratas em um barril. Ele conseguiu fazer as três etapas com vida, porém, 14 anos depois, escorregou em uma casca de laranja, fraturou a perna e acabou morrendo por uma infecção causada por esta fratura. Show, no mundo das curiosidades. Muito bem, estamos de volta aqui no Escola Show. É o programa mais maluco das sextas-feiras e também dos sábados, do domingo, da segunda, e de tudo que tem mais. A nova onda no Brasil chegou. Chegou para a E a nova onda no Brasil chegou Chegou para rebentar Tudo mundo vai pedir Aleluia paz e amor Onda do carrossel no Brasil chegou A nova onda no Brasil Muito chegou, bem a onda do Brasil chegou aqui chegou. né era a onda do carro, céu beleza Bom, o negócio é o seguinte, senhoras e senhores, como a gente não tem blocos comerciais aqui no ao vivo, nós estamos totalmente perdidos, já rolamos o... Oh, professor Sidilhalia já rolando a novela bicho a gente vai ter agora a maior Encheção de linguiça da história desse programa aqui. Ah não porque olha já tivemos programas piores não mas é olha vamos ver tem cara... notícias do Facebook notícias do Facebook temos o que aqui no Facebook era aí, temos as pérolas aquelas da... pé calma a gente vai ter daqui a pouquinho daqui a pouquinho eu ia falar depois do break mas não daqui a pouquinho a gente roda a, a gente separa pra galera as pérolas coisas em lindas, maravilhosas aqui pra vocês. Você que quiser mandar recado, vai mandar pra gente em facebook.com barra escula, show, aproveita e curte a página, aproveita que agora na página tem a, a audioteca lá pra você conferir os melhores quadros programa É, cara, então pouco a pouco a página tá melhorando. Já que a transmissão tá ficando ruim, pelo menos a página dá uma melhorada, né? Não, você não sabe o que eu vi hoje escrito no Facebook. O quê? Tava escrito assim, ó, sexta-feira chegou com S de cerveja. Nossa, sim, não, eu não vou soltar nem a risada aqui porque eu não, sei, não, acabei soltando. Não tem que escreveram como. cerveja com s mesmo. Cara, com s de cerveja, velho. Olha essa menina, é, foi uma menina, não foi? Foi uma menina. Sam, empurra com s de certeza. Viu? Eu vou falar para você, cara, porque pelo amor de Deus, hein, cara. É uma maravilha, é coisinhas como essas, daqui a pouquinho a gente acompanha aqui nesse programa sensacional que é o Schoola Show trazendo as pérolas do Facebook. Carinho ah, vai. Tá bom, eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Vamos rolar agora porque a gente não tem o que fazer, né, cara? Demorou é nós. Vamos rolar então aqui as pérolas. Vamos juntar umas pérolas aqui enquanto a gente tá. É, tá tudo ao vivo hoje mesmo na lata. Hoje Puxa, <risos> o negócio tá feio. Vamos às pérolas dessa semana. Olha só que bonito. Vamos começar aqui. As pérolas com Olha, olha, eu queria, eu vou deixar essa pra para última, porque essa foi demais. Bom, olha isso daqui, eu vou eu vou mudar algumas palavras porque o horário não permite nesse momento. O jovem que posta aqui a foto indo para a igreja agradar minha mãe, mas é só de fingimento. Eu gosto de pepecas e drogas. Eu, eu queria saber como esse menino tem coragem de colocar isso aqui, ó. Provavelmente ele não tem nenhum parente. Não, no Facebook, no Facebook. Não, não deve ter mesmo esse menino sacana. E agora aqui, olha só. Mário Henrique fala pra moça aqui no chat do Face. Você quer ficar comigo? Comigo. Comigo, né? Aí ela, não, kkk. O kkk você sabe, é o grande migué das mulheres. É. é. O kkk, ela pode falar que você é um escroto. É um o sim e o um não ao mesmo tempo. Você nunca sabe a resposta de um kkk, né? Exato. Não, e tudo com kkk fica aceitável. Você fala pra uma pessoa, tu é escroto. Kkk Aí já fica bonito, é. tipo, não parece uma ofensa, né? Aí ela vira, não, tal, ele, só um beijinho. Ela, cara, kkk, tá me fazendo rir, para. Aí ele vem com a máxima, paga um salgado. Olha que beleza, você é um argumento bom, paga uma coxinha para ela que quem sabe... Caraca! Ela <risos> Vamos ver aqui, olha só, diga três lugares do mundo que você quer conhecer. Aí a moça responde, Japão, Paraná e Tóquio. Olha, eu, não... <risos> eu queria saber da onde vem a lógica disso daí. Não, é três lugares. Colocar Japão e Paraná, tudo bem, mas Tóquio fica onde, Anta? Não, mas e a, e a lógica? Porque o Paraná no meio dos japoneses é uma coisa maluca. Qual sua opinião sobre canivais? Ela podia ter colocado Japão, liberdade e Tóquio, né? Aí, aí valia, aí valia. E outro rapaz que é perguntado qual é a sua opinião sobre canibais. E aí ele diz... Canibais é uma planta medicinal... É uma, é uma planta! Não, lê direito. Ele ainda teve o favor de colocar que é uma planta. <risos> o canibais é uma planta medicinal que ajuda no tratamento do câncer. Serve de anestesia. Ele tá confundindo com a cannabis, né? <risos> canibais. <risos> canibais sativos. É. é uma maravilha. Que beleza. Cara é uma inteligência. E aqui para fechar, olha só. Essa banda... Que é uma banda, é séria, olha só é a banda Metal Satanás e <risos> branca guitarra <risos> Metal Satanás, estilo vim King, é o estilo vimking, não é Viking, é Viking. É, é uma apurcaria isso daqui. Olha só, é com os os membros da banda é o, o Lord Baal na bateria, o Tranca Rua na guitarra, o Shiva, o destruidor no, no baixo e o Lord Viking que toma que toca além de, de estar no vocal também toca toca o teclado do Satanico. Toca, é, do... é, toca o teclado também. É pouco teclado não trabalha, ele que também além de vocalista o teclado satânico ele procura ele tá procurando a estilo Viking menstruadas para fazer uma participação no palco que isso cara Aí, o que, que acontece? ó Preciso da ajuda dos fãs, nesse caso das fãs, para um show no Pub do Peito, um dia 20. Meninas do Vinking Metal um entram em contato aí para o Satanás do Pará destruir tudo. Tem ser, Pará. né? Não, depois o pessoal fala que é preconceito. Da é, onde é? É do Pará. É o Satanás do Pará aqui. A banda... A banda... Deu problema. Talvez metal satanás estilo viking aqui no School Show, e aí ela virou, uma moça se candidatou, aceito como é que uma funciona, ele já funciona? virou e falou ó, você não, muito <risos> snob muito snob esse filho da mãe muito snob, <risos> pelo amor de Deus é, é o metal satanás estilo viking é o capeta do Pará, muito bem capeta do Pará aqui no School Show fazendo a sua participação nesse programa agora 8 horas 29 minutinhos, senhoras e senhores, daqui a pouquinho você não pode perder o Escolaqui dessa semana. Nós fomos surpreendidos, senhoras e senhores, com a notícia de que a rainha do bombom Agrethen está se aposentando da vida artística, não é? Eh, muita gente contesta, diz que ela não chegou nem a ser artista, né? Mas a gente acredita que sim e ela que foi inspiração para uma grande geração dos, dos jovens rapazes, né, de hoje, pelo menos inspiração até o 95, 96, que depois a <risos> cofreia para lá. Mas a gente vai homenagear essa mulher porque ela merece aqui nessa festa, merece, merece merece todas as homenagens aqui desse programa. Eu que já homenageia ela bastante, entendeu? E agora, como sempre, a música dela como vinheta. Sim, exatamente. Então a gente vai tocar aqui nesse programa, lógico também, daqui a pouquinho o escola aqui, senhoras e senhores. Ela podia senhora... fazer uma versão nova, né? É, qual? Uma versão nova de Conga. Conga. Para poder encerrar a carreira. Ah. A Chonga. Nossa senhora. <risos> chonga lá, Chonga. E beleza. É é, é para você ver é esse programa maravilhoso. É o Escola Show aqui. Na na, na, na, na e rádio não. No inferno. No inferno, não é na e rádio não costume de falar da e rádio esse filho do mamãe que sabotaram o programa hoje. Não para de fazer propaganda positiva dele falando que é na e rádio. Não, não é mãe. mais na e rádio, não existe mais e rádio pro Escola Show. Pro Escola Show não existe mais. Agora é só nós e os nossos parceiros da Rádio Santa Fé. Tá? Rádio Santa Fé. Neto, galera da Yes Bananas lado de Santa Fé do Sul, em São Paulo, interior de São Paulo. Bom, vamos às notícias aqui, o que que acontece? Sexta-feira 13, né? estamos na toda aquele misticismo, tem nego que é supersticioso. E que que acontece logo hoje? Olha que beleza. Uma companhia de Air Sink, né, que é lá na Finlândia, decidiu lançar um voo, né? Aliás, a Sink é Finlândia, Air na Fi... na Finlândia. Eu jurava que era a Bélgica. Pelo amor de Deus, <risos> a geografia boa, né? que que acontece? Saiu aí um voo da Finnair, da Finnair, que é a companhia finlandesa, é o voo hoje, dia 13, né? Sexta-feira 13 saiu o voo 666, olha só que beleza. um voo 666 que tinha destino a Helsinki, na abreviação dos aeroportos é Hell, Hell. Inferno, né, CD. O voo direto pra Inferno, na sexta-feira 13. No voo 666. Aí. É, um inferno aí que sai da Dinamarca e vai para Finlândia. Um inferno desse eu queria, viu? Entre um inferno desse um céu brasileiro, eu vou falar que eu prefiro queimar no mármore, cara. Até a, até a eternidade acabar. Porque, realmente... Um muito bonito, o 666, o número da besta. E aí, para você ver como esse mundo está perdido, os cara me lança, um fabricante americano me vem e lança, nessa quinta-feira ele mostra para todo mundo, na Alemanha, um skate que vem com uma cadeira de bebê acoplada... <risos> olha isso aqui, olha skate com cadeira de bebê ah, você, você sobe no skate na parte da frente do skate tem um carrinho de bebê né? e o produto aí é ideal para que o pai skatista passeie com o filho em parque é, depois sobe num pedregulho <risos> aí cai de moringa no asfalto a criança lá toda ralada vão falar que o que, que, que o pessoal é burro não, não os caras inventam também cada coisa impressionante aqui e a gente tem que dar o desprazer de, de ginexiais no eu vou achar que é Uma, uma notícia que eu acabei de ver, você precisa ver o português dessa criança. Opa, porra, deixa eu até dar uma tossida aqui, ó. <risos> Vamos ver depois, aí você Tá bacana, tá tô nóis. procurando aqui, daqui a pouco vocês acompanham com exclusividade. Certo. Enquanto isso, vamos às mais notícias. As mais notícias é flongas. Olha só, um homem de 53 anos, senhoras e senhores, que mora na Flórida, foi preso após ameaçar um policial que havia sido chamado dessa casa com um arco e uma flecha, meu amigo. é O acordo é de um relatório do Departamento de Polícia do Condado de Marion. O Richard Hummel ligou para emergência para avisar que estava tendo um surto. Porém, vamos então entender esse negócio para tirar a trilha aqui, beleza bem? Isso. Ele estava tendo um surto porém assim que os policiais chegaram ao local ele se trancou na própria residência e se recusou a sair certo, o cara é maluco, já deu pra gente conferir aqui né, bom o que que acontece, após os oficiais insistirem batendo nas portas e janelas e fazendo ligações durante algumas horas Richard saiu de casa, mas empunhando um arco e flecha apontados para um dos policiais, ele acabou sendo atingido por tiros de munição não letal e foi dominado e preso por agressão ao policial com agravante na delegacia ele alegou que ia e tirar a flecha e que queria apenas assustar o policial. Pois é, assustou mesmo, tanto que levou um tiro de laser aí, né? Se lascou, se deu mal. Que maravilha. É, é gente boa da cabeça. Nos Estados Unidos só tem maluco, cara. Eu vou falar para só tem maluco. Eu vou te falar, viu? Só não sei que como maluco. que os caras conseguem ter tanta gente inteligente no meio de tanto louco. Cara, cara tinha um site que... Eu não, eu não lembro, se eu não sei se tá no ar ainda, se você tá ouvindo, procura no, no Google... Chama-se People of Walmart, certo? People of Walmart Pessoas do Walmart Walmart, como você sabe, é uma rede é uma que rede... tem a nível mundial É né? multinacional E nos Estados Unidos fizeram um site que traz registros fotográficos de pessoas É, muito estranhas no Walmart. Pessoas que vão pro Walmart vestido de Batman, entendeu? É, o cara que vai com o maiô do Borat, entendeu? É coisas assim. People of Walmart, procura aí. tem tem Eu acho que esse site ainda existe. Pode ser que você encontre, certo? Bom, vamos agora para um pequeno horóscopo, música, e daqui a pouco a gente tá de volta aqui nessa transmissão especial na... Bom, não tem emissora, né? horóscopo. horóscopo. Vamos seguir aos seus Previsões para você que de Libra. Quem não sabe o que procura, libriano, não percebe quando acha, principalmente se for uma mãe <risos> agora para você que de Sagitário. você está à procura da liberdade. Parte da dica é depois da seta. Previsões para você que de Escorpião. Escorpiano, tente não criar muita expectativa. Afinal, expectativa que nem filho. Se você não cria, você alimenta. E na semana que vem, mais horóscopo para vocês. Um beijo do João Xuxu. Agora no Escola Show. Dicas de Cinema com o seu Wilke. Olá, Detroit. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos novamente aqui para mais um quadro de Dicas de Cinema com os filmes que você não pode perder. Este filme, primeiro, conta a história de uma tranquila paróquia no interior dos Estados Unidos. O drama ocorre quando a igreja organiza um churrasco beneficente e o sino da igreja cai em cima da churrasqueira. É o filme Assassino. Este já é um... Sus... <risos> oh, meu Deus, eu fiquei pensando... <risos> Isso é um sucesso épico dos tempos medievais. Um camponês muito gordo, mole, meu... cansado de comprar camas baratas de madeira e quebrá-las com o seu peso, decide por não economizar em uma cama nova e vai até o ferreiro. Lá, ele irá comprar a mais cara de ferro. E o filme de maior destaque dessa semana é uma saga emocionante de fé que traz a história de uma freira enfermeira que tinha a missão de colocar supositórios em três meninos. Após o primeiro supositório, o telefone toca, ela sai e quando volta precisa se lembrar em quem ela já havia colocado o supositório. É o filme da vida de Madre Teresa de Qualcutá. E na próxima semana eu volto com mais dicas de filmes que você não pode perder aqui no Escolar Dicas de cinema com o seu Wilke. Estamos de volta aqui com o Escolar Show essas maravilhosas dicas de cinema Não é, Dora? E agora com a frase que eu falei Que eu ia falar pro... Ah, <risos> verdade, fala aí Essa frase é do Felipe É a toa novamente na pista nós que procura de um novo namorado quem <risos> se candidata se candidata tudo ah. junto se candidata a defesa nossa pera aí é o como que é o um negócio Felipe? e ato, e ato novamente nova na pista, pista que procura de um novo namorado quem se candidata a DD Meu Deus do céu, cara Essa tinha que ter ido para as pérolas ali, né? Nossa é. Olha os concursos aqui desse bar. Ele devia ter escrito sabe o que? Quem se candidata, por favor É para casar, porque ninguém mais vai entender não. o que ele fala Não, não vai, cara, não vai mesmo Isso daí é... ele tá procura de namorado É namorado, né? Namorado ele ainda... ainda Ele ainda escreveu legal Ou não, né? Vai saber, né? Hoje em dia o mundo tá moderno e tal Mas esse cara precisa mesmo de uma professora de português, mas oh, olha... Vai falar um bagulho eu eu a maioria dos gays que a gente vê por aí são muito bem instruídos, são muito inteligentes. É. Você vê um gay escrever assim, até é não, engraçado. É verdade. Mas sabe o que é? Eu, eu não lembro da notícia aqui, ó. Tô tentando abrir agora a notícia. É um choque, mas o Mac tá defendendo agora num novo livro aí que foi lançado que o aluno não precisa seguir algumas regras da gramática para falar correto, não. Ah! É, agora tá sendo stdin um livro de português distribuído pelo MEC, eh para quase meio milhão de alunos, defende que a maneira como as pessoas usam a língua deixe de ser classificada como certa ou errada e passe a ser considerada adequada ou inadequada dependendo da situação. Isso daí passou despercebido, mas isso daí foi em maio, viu? esse livro, aquela essa notícia de de maio, né? E aí agora você vê aqui, olha só, a orientação aqui na página 15. A pergunta é: Mas eu posso falar, por exemplo, os livros? E aí a resposta que tá lá no livro. Claro que pode, mas com uma ressalva. Dependendo da situação, a pessoa co corre o risco de ser vítima de preconceito linguístico. Ah, meu, vai pro inferno, né, cara? Tem que falar direito o idioma português, cara, a gente fazendo aquela união... Os livros! Não, pelo amor de Deus, é uma falta de vergonha na cara. Vamos falar verdade aqui, né? Não tem a união... É, não tá não tá rolando aquela nova regra da gramática para juntar Brasil, Portugal, Moçambique e tal, agora os caras me vêm fazer uma sacanagem dessa e não pode né meu? pelo amor de Deus cara. pelo amor de Deus, como é que agora você pode ler como você quiser você fala do jeito que quiser, tá certo português, sei, muito bem é, é, você vê educação educação brasileira sensacional, né, palmas pra educação brasileira Bom, e o negócio é o seguinte... Bom, como o nosso programa já está quase chegando aos últimos momentos... Vamos falar do grande momento aqui desse final de programa, que é o Skullark. O Skullark, Arque... chegou a notícia para mim, vocês devem ter acompanhado durante a semana, rolou até no super pops não engano, terça-feira. A Gretchen foi lá mostrar o rebolado dela pela última vez, falando que acabou a carreira dela, ela não quer mais ser uma artista, ela agora... Quer provavelmente... ser garçonete? Quer ser... Não, sacanagem isso daí. <risos> Ela provavelmente agora vai continuar como empresária, tal, mas por trás dos bastidores, ela falou que tá cansada de. Também, né, ela já tá ali segundo, segundo as fontes oficiais aí, tá com 54 anos. Eu não sei não, cara, eu acho que ela tá com 54 em cada bumbum, mas tudo bem, né, tudo bem, tudo bem 54 legal. em cada buraco da celulite dela. Pelo amor de Deus, então, estamos falando com Matusa aí, tá certo, o grande, grande Matusalém, o negócio é o seguinte, ela decidiu se aposentar, certo? Agrete, querendo ou não, uma uma uma, uma personalidade, né, é o Raider da cultura nacional. Pelo amor de Deus, é, desde os primórdios, né? Desde os tempos mais primórdios. a Agrete tava aí, né? Aquela coisa maravilhosa. O que que acontece? Decidimos fazer aqui nessa nessa edição especial aqui Um, uma homenagem pra Gretchen que é merecido né olha só chegou aqui um amigo do um amigo do abrener colocou aqui essa é a melhor cantada atenção galera aí no facebook ó o cara acabou de postar aqui ó, a foto dele colocou garotas hoje é fazer a 13 cuidado com o gato preto quando <risos> é colocar eu <risos> pela <risos> de Deus Eu tô falando. nosso grande Pantera Negra que é o Rodrigues. Ele só né? colocou uma coisa errada aqui. É. A parte do eu. É, tá certo. Que maravilha, você vê. É, um, é, um, é uma garota. Você toda... viu como ele é bonito? É, ele é bonito. É. Ah, o rapaz, apresentava, sabe, sabe o que ele falou, tem para apresentar na delegacia. Ah, o que que ele falou? ontem para mim é. Que ele tá louco, ansioso para esperar o resultado das fotos que ele mandou para agência de modelo. Ah, não, você tá de brincadeira, ele mandou? Cara, chorei. Ele mandou, mandou mesmo? Mandou. mandou. Ele que ele teve a cara ao de pau de mandar. Vai fazer propaganda que nem devia ser Maduro, loja propaganda de tacos de bilhar, né? É o que dá para fazer com esse cara. O cara garoto. vai convidar ele para trapa, puta, nem no play center, o cara arruma mais trampo, Pela não tem lá, mais Deus play Olha, vamos deixar de feiura, vamos falar de coisa bonita, vamos falar da Gretchen. Não, sacanagem. <risos> Mas vamos agora pro Skulaqê edição em homenagem à nossa querida rainha do bumbum. Pode rodar, faz favor. Acabou, acabou, acabou sua carreira, sua carreira. É difícil continuar ah. sendo rainha na era do creu, creu, creu. Você já anunciou no um casamento umas dez seis vezes, dez vezes. Mas tu sempre divorcia quando volta da lua de mel, mel, mel. Oh, oh, oh, oh. Há uns 10 suas fotos até eram legais Oh, oh, oh, oh, oh Agora tudo tá véia Gretchen não dá mais Não mais Gretchen Vai se aposentar Já parou de rebolar Isso não é migué nenhum o seu bumbum Já cansou o seu bumbum Hoh oh Acabou, acabou, acabou o seu reinado o seu reinado Até mesmo porque ele já não tava assim muito legal cal, cal. Aqueles filmes das Brasileirim Eu tentei assistir um dia desse e até passei mal mal mal oh, oh, oh, oh, oh. No tempo a tua era demais mais Era de oh, oh, oh, oh, oh. Mas nesses DVD Não dou cinco reais Cinco reais Vai se aposentar Já parou de rebolar Isso não é migué nenhum ja cansou o seu bumbum já cansou o seu bumbum oso Oh, oh dá tchau Poen de la Gr었는데 Poen de la tchau O que tchau, tchau tchau tchau Shelham tchau T Wein de la Griento Us vol Nossa Poure Eh, O Gr confronted e se aposentar já parou de rebolar isso não é migué nenhum já cansou o seu bumbum já cansou o seu bumbum oh oh aí está o SkulaQ pra encerrar com chave de ouro esse programa Música a dialeg a fi de Pois é, sobrevivemos à queda da rádio, hein, Abner Rodrigues? É, agora a gente que a gente vai derrubar é eles, não precisa eles derrubarem a gente. É isso mesmo, rapaz. E rádio, seus cafajestes. <risos> certo? Senhoras e senhores, mais uma edição do Escula Show, edição número 33 ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, para você que acompanha a gente ao vivo, para você que acompanha a gente na retransmissão em rádiosantafé.net. Um grande abraço e na sexta-feira que vem a gente tá de volta aqui Só nós sabemos em qual rádio. Só não sabemos onde, mas a gente está de volta. Mas no... para rádio nós não volta não. Não, não volta, não volta, não volta. Olha, porque o negócio é o seguinte, a gente tem aqui o compromisso de respeitar o nosso ouvinte, certo? A gente trabalha a semana inteira fazendo esse programa para você, por mais que não fique tão bom quanto a gente gostaria, pelo menos a gente está trabalhando, né? Então, sexta-feira que vem, mais trabalho, mais zoeira, mais escula show, boa noite, valeu, valeu, Abner. então, sexta-feira que vem, senta que a gente tenta. Exatamente, semana que vem a gente tá de volta. Um abraço, tchau.